A holland Gerlicék. Ahogy közeledtek tevékenységük kijelölt körzetéhez, a hajóvezetői mind gondterhált ebben hajoltak a térkép fölé. Az indulásnál kapott minisztériumi utasítások inkább csak pontokat tartalmaztak. Tevékenységük konkrét formáit nekik maguknak kellett meghatározni. Tanácstalanul és aggodalmasan latolgatták, hogy a Kalóz Rádió hol kezdje meg működését. Mindannyian tudták, a választás rendkívüli felelősséggel jár, mert ennek az első mozzanatnak eredményessége vagy balsikere döntően kihat egész további útjukra. Plank kelemen széles mosolyjal mutatott munkatársaira. Nem akarom, hogy már a kezdet-kezdetén az a vád érjen, meggátolom munkatársaimat önálló véleményük kialakításába. Helyet az ifjúságnak, vagy ahogy a nagy Marx Károly mondta, engedjétek hozzám a kis dedeket. Halljuk a javaslatokat. A kapitány, mintha csak véletlenül tenné, egy könnyed mozdulattal megigazította az zakója gombjukában az elegáns műszekfűt, melyről a zseférkáló minden alkalmazottja tudta, hogy egy miniatűr magnetofon álcázott mikrofonja, és a felvett kercseket minden héten postagalam viszi haza Budapestre, további elemzésre. Plank element most különösen fontosnak találta, hogy nyoma maradjon. Nem őtette az esetleges kudarcot eredményező javaslatot. Helyettese Horvátsándor egy óvatos pillantást vetett a műszekfűre. Bár több konkrét javaslatot is tehetnék, azt hiszem demokratikus lenne, ha először az alacsonyabb beosztású parancsnokok mondanák el ötleteiket. Így adták tovább kézről kézre a döntés felelősségét, míg végül a tengeri betegségtől teljesen elgyötört, ideje jó részét fürdőkádba töltő zöld erdőnek nem maradt teret tiltakozni. Rendben van, mondta lemondó. Legalább kimehetek a szárazföldre. földre. Zöld erdő a térkép fölé hajolt. A zsebcirkáló a mérések szerint a Fernando ned navalló szigetcsoport magasságába hallott alig néhány mérföldnyire az afrikai partoktól. A géniei golf áramlatot kihasználva szinte egyforma fáradtsággal közelíthették meg a francia érdekeltségű Kamerunt, Nigériát vagy az újonnan önállóvá lett országot, almás partot. Zölderdő hosszas töprengés után a legutóbbi mellett döntött. Kamerun ellátottsága megközelítette a francia anyahországét. Nigériáért több külföldi érdekeltség is vetélkedett, viszont az előzetes tájékoztató jelentések szerint ú, az Almásparti törzsfőnökök tanácsának elnöke szeparatista politikát folytat. Az országban erősen korlátozza a nagyhatalma képviselőinek tevékenységét, ez a körülmény erősen növelte a Lakinger Béla karózrádió esélyeit. Mint egy tíz mérföldnyire almáspart felségvizeinek határától a kalózrájó lebocsátottta a fenékorgony és munkához látott. Magyarország Afrikának ebben a csücskében nem rendelkezett önálló képviselettel. Érdekeinek védelmét a svéd követség látta el. Rádiogramba kérték a svédeket, hogy szerezzenek ideiglenes tartózkodási engedés zöld erdő számára. A követség gyorsan és készségesen teljesítette ezt a kérést. A hajóról már induláskor eltávolították a mentőcsónakokat. Ez az intézkedés azt a célt szolgálta, hogy katasztrófa esetén a legénység ne hagyhassa cserbe az értékes hajót. Zöld erdő viszont nem tudott úszni, így kénytelen volt megszokott fürdőkádjában nevezve megközelíteni a partot. A kikötőbe egy vasút kiinduló pontjának építkezését látta. Már ennek az egyetlen munkahelynek a méretéből is következtetni lehetett az egész építkezés roppant arányaira, a tervezett vonalak az egész országot, hanem a fél kontinenst átívelik majd. zöldeddő elgondolkodva szemlélődött. Lehetetlenek találta, hogy ekkora vállalkozásban a Lakinger Béla zsebcirkáló ne csinálhassa meg a maga üzletét. Felkereste az egyetlen támogatóját, a svéd követséget, és a kereskedelmi attasénál próbált tájékozódni a lehetőségekről. Bár az attasi saját nemzeti érdekeinek védelmébe elég homályos felvilágosításokat adott, Zöld Erdő annyit mégis kivett a szavaiból, hogy Almás part még nem döntött el, melyik országból szerzi be épülő vasútjának mozdony és vagonparkját. Másnap reggel a magyar üzletkötő beáltabba az egész Sankalvadozon, így hívták az ország fővárosát, keresztül húzódó sorba, amely az U. nél kihallgatásra várakozók sokaságából alakult ki. Jobb és baloldalt, Ú -ű számtalan bennben -ben tartó melképe bíztatta barátságos mosolyjal a tömeget. Az elnök kapuja mindig nyitva áll előtted. Mivel nem rendelkezett felesleges idővel, zölderdő néhány ajándéktárgyat szétoztogatva a legelső sorokba vesztegette fel magát, már harmadna délben bejutott az elnök elé. Kíváncsian nézte ú -űt, aki az almásparti Felszabadító Mozgalom legedmás vezérekén már életébe bekerült a történelembe. Bármilyen forradalom vagy pucs tört ki, és hasonló események almáspart életébe meglepő gyorsasággal követték egymást, a hatalomra került csoport azonnal letartóztatta U-t, a himnus csak ezután énekelték el. Hogy a börtönbeli tartózkodását emlékezetesebbé tegyék ú számára, almáspart állami fősebésze minden újabb letartóztatáskor levágotta a nagy hazafi valamelyik testrészéből egy-egy milliméter. A század elején lezajlott törzsi villongásra másfél füle ment rá újűnek. Maradék félfülét a nemiszervével szervével és bal lábújával együtt a tevehajcsárok változó sikerű lázadás sorozatára fizette rá. Zöld erdőt már egy mindennél külözhető alkatrészétől megfosztott ember fogadta. A kihallgatásra hatalmas, legalább 200 méter hosszú teremben került sor. A kérelmezőnek meg kellett állnia a terem bejáratának továbbjutást szöges drótakadályok, vizesárokban lustán várakozók, krokodilok, és alig álcázott aknamezők nehezítették meg, és onnan egy mikrofonba beszélve kellett előadni kérelmét a terem túlsó végében helyet foglaló U ü felé. Az elnök, amennyire ezt a távolból ki lehetett venni, közönyös, szemtelen arccal várakozott. Zöldedő meghajolt, és az előírt német nyelven beszélni kezdett. Törzsfőnökök hatalmas törzsfőnöke a Lakinger Béla úszó kalózrádióval érkeztem Almáspart dicső határaihoz, megtisztelő kötelességnek tartottam nagy méltóságodat felkeresni. Legyen szabad tudomására hoznom, hogy hajónk az egyetlen jogosult képviselője a magyar mozdony és vagoniparnak, amelynek termékei felülmúlják a legmagasabb világszínvonalat, és méltán töltenék be hivatásukat az Almásparti közlekedés szolgálatában. Ezután zöld erdő hossza necsetelte a magyar gyártmányok műszaki előnyeit, a kedvezményes vásárlási feltételeket. Tűzbe jött a saját ékes szólásától, érezte, már meggyőzte ú üt, csak azért beszélt tovább, hogy élvezze a hangját. Az utolsó körmondat végére felnézett. Danke, mondta Ú-t szárazok, és intett, hogy a kihallgatást befejezetnek tekinti. A megdöbbent zöld erdő csak kint, az elnöki palota előtt tért magához, a többi hasonló ügyben próbálkozó és épp így visszautasított kereskedelmi üzlekötő kárörvendő nevetésére. Ezzel a súlyos kudarcal terheve nem mert visszatérni a zsebcirkálóra. Kóborul Szankálvados utcájét. Utolsó pénzén egy német nyelvű u életrajzot vásárolt, leült a pálmaerdő szélén és gondosan végigolvasta. A letartóztatások és megcsonkítások hosszú áradatában egyetlen félig meddig használható adatot talált. A börtönben ú Ü.nek a rácselé telepedve madaraketetésé szolgált egyetlen vigaszú. Zöld Erdő a térdére eresztette a könyvet. Az ú űhöz hasonló elfoglalt emberek már ritkán változtatnak megszokott kettfeléseiken, és az sem lehetett puszta véletlen, hogy bennben madarat tartva fényképeztette le magát. Újra beállt a kihallgatásra várakozók hosszú sorába. Mivel ajándéktárgyai már elfogytak, csak egy hét múlva jutott be az elnöki fogadó terembe. Szerényen meghajott ú felé. Kedves kötelességemnek tartom, hogy most, mikor a lakinger Béla úszókalózrágyó elhagyja vizeit, búcsú látogatást tegyek nagy méltóságodnál, aki oly megértően karolta föl kezdeményezéseinket. Beszéd közbe tekintettét az egyik ablakra függesztette. Ez a merevnézés egy idő után felkeltette ú érdeklődését is. Csodálkozva szólt bele a mikrofonba. Mit néz? Történt valami? Zöld erdő úgy tett, mintha összerezzent volna. Semmi, semmi. Bocsánat, csak egy különös madarat láttam az ablaküveg mögött. Madarat? Milyen madarat? Fekete feje volt, fehér mellénye, oldalt pedig kék tollazata. Ú, ü, izgatottan emelkedett fel a helyéről. A testmérete? Körülbelül, mint egy galambé. Holland gerlice volt, morogta magába ú, ű, oldalt oldaltódazat a kétség kívül erre val. Zöld erdő bólintott. Magam is erre gondoltam. Ön foglalkozik madártenyésztéssel? Zöld erdő csak nagy nehézségek árán tudott megkülönböztetni egy csókát egy fókától, de mivel nem volt vesztenivalója valója, vállalta a szerepet. Elsősorban vagyok madártenyésztő, és csak sorban kényszerűségből kereskedelmi üzlekötő. Jöjjön közelebb, kedvez zöld erdő! A végéről kis kétüléses helikopter indult el a magyar üzletkötőjét, átszállította a drótakadályokon és a krokodilusok fölött, az elnöki asztal mellett rakta le. Ú, közben mozgósította a palota őséget, hogy fogják el a madarat, de a kiküldött egységek eredmény nélkül tértek vissza. Az elnök alig tudta leplezni szomorúságát. Önnek bevallom, kedves zöld erdő, legalább mi madártenyésztők legyünk bizalommal egymáshoz. Egyszerűen vigasztalhatatlan vagyok. Gyűjteményem körül nem verték a nagy dobot, mint némely más elnök szobrai és képei körül, de nem jár messze attól, amit már teljesnek lehet mondani. Alig néhány alváltozat példányai hiányoznak. Mindenek előtt ez a szerencsétlenül elszalasztott holland gerlicem. Szabad reménykednem abban a szerencsébe, hogy felajánlhatok önnek egy párat? Lehetséges ez? Önöknek vannak holland gerlicéig? A legközönségesebb madarak közé számítanak hazánkban. Törvény tiltja a etetésüket, nehogy tovább szaporodjanak. – Boldog ország! – sóhajtott fel új. – Azonnal rádiogramot küldetek Budapestre. Alakinger Béla zsebcirkáló nem hagyja el addig almás partot, amíg önnek át nem adom a madarakat. Néhány napon belül újra jelentkezem. Akkor egyúttal megköthetjük azt a nyavajás vasúti üzletet is, mondta új új. Pármillió dollár nem játszhat szerepet két madártenyésztő barátságába. Az elnöki helikopter hazaszállította zöld erdőt a zsebcirkáló fedélzetére. Az üzletkötő azonnal tájékoztatta Plank-element és Horvátot megbeszélésének eredményeiről, a várható üzlet arányairól. A vezetők helyeslő arckifejezéssel hallgatták végig a beszámolót, csak akkor kedvetlenedtek el, mikor a holland gerlicékre terelődött a szó. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mondta Plank-element, mint ezt az ügyet keresztül vinni. Gondolja meg, zöld erdő eltárs, egy ilyen jelentős üzletfélnek nem adhatunk ajándékba egy pár vacak madarat, ha ennek hírem egy lejárattuk a magyar külkereskedelem egész tekintélyét. Majd viszünk neki egy szép 24 személyes herendi étkészletet. De értsék meg, neki pont a holland gerli cég kellenek. Ez az ő baja, de semmiképpen sem befolyásolhatja a mi kereskedelmi alapelveinket. Az otthoni felette szervekkel való kapcsolat nagy részgöld erdő kezében összpontosult, ugyanis a rádión ő adta le a szokásos napi jelentéseket. Mivel nem tudott belenyugodni Plank elemen visszautasításába, az egyik adásban önhatalmulag tájékoztatta a minisztériumot a gerlicék ügyéről. Elmondta érveit és kérte a magasabb hozzájárulást. Az illetékesek nem válaszoltak rögtön, nyilván ők is fejebb terjesztették az ügyet de utasították zöld erdőt, hogy várakozzon a készülék mellett. Két óra múlva megjött a rádiógra. Hazánkban nincsen holland ügy tártalan, próbálkozzanak az étkészlettel. Zöld erdő nem adta föl a harcot. Meg volt győződve. Magyarországon igenis élnek holland csak senki sem tartotta fontosnak, hogy utána nézzen. Összeköttetés létesített magyar rádióamatőrökkel, és őket kérte meg, hogy segítsenek felkutatni egy holland gerlice párt. Alig néhány óra telt el, és már is jelentkezett egy hort csányi rádiós. Közölte, hogy az ő falujukban lakik egy öreg madártenyésztő, aki két párral is rendelkezik a keresett fajtából, és az egyiket hajlandó lenne áruba bocsájtani. Az értesülés Zöld Erdő továbbította a minisztériumba. Kisvártatva megkapta a választ. Az előírások értelmében magánszemélytől nem vásárolhatunk holland gerlicét. Zöld erdő azonnal megtette újabb javaslatát. Kérem, próbálják meg a bizományi áruházon keresztül. Reményeit azonban lehűtötte a következő rádiógra. A bizományi áruház nem foglalkozhat élő állatokkal. Egy herendi étkészlet igazán szép ajándék. Zöld erdő dühé és elkeseredettsége nem ismert határt. Elszánta magát a legvégsőkre, Most már egyenesen a bizományi áruház igazgatójának üzen. Ha nem veszik át azonnal a madarakat, el fogom intézni, hogy maguk kapják meg eladásra azokat az árukat, amelyeket a zsebcírkáló visszahoz majd. A válasz nem váratott magára. A bizományi áruház megváltoztatta alapszabályait, madarakkal is hajlandó foglalkozni. A holland gerlicék ügyébe legmagasabb szintű tárca közi értekezletet hívtunk össze. Napok teltek el, de Zöld Erdő nem kapott értesítést az értekezlet döntéséről, ami annál is kellemetlenebb volt számára, mert új szinte óránként érdeklődött, hogy megérkeztek-e már a gerlicék. Ettől a rettenetes nyugtalanságtól egy minisztériumi közlés szabadította meg. Az ügyet kis módosításokkal helybe hagytuk, madarakat elindítottuk almáspartra. partra. A küldemény a menetrendszerű repülőgéppel érkezett meg. Zöld erdő már akkor rosszat sejtett, mikor meglátta szokatlanul nagy kalitkákat, és valóban, holland gerlicék helyett egy kőszál és egy káró katona került elő belőlük. A kalitkához szűkszabú magyarázatként egy levelet is mellékeltek. Ha madár kell, legyen madár, de nem blamálhatjuk magunkat két piti holland gerlicével. Nem engedi a nemzeti önbecsülésünk. Zöld erdő szomorúan forgatta a levelet az ujjai között. Vagy önbecsülünk, vagy kereskedünk. Jobb hiány ezt a két madarat vitte el ú az elnök nem akart hinni a szemének. Ön, bizonyára tréfálkozik, kedves derdő. erdő. Hamarosan kiderült, hogy szó nincs tréfáról. Új ű a szemöldökét, és elbocsátó kézbontulatot tett. Dánke? A lakinger Béla zsebcirkálót a légiposta küldemények gyorsaságával rúgták ki almás vizeiről.